Fredagsskallan med Jan Holborn God Och Johanna mm. Lind! Yes! Bättre tid nu att spela hem också. Hur mycket hon har det i alla fall. Ja, men och säga, ja, och det och det känns som en ja. viktig viktig vision som vi försöker uppleva, upple uppfylla varje fredag morgon. Ja, eller hur och då tänkte Absolut. jag så här att jag hade ju jag har faktiskt lovat att vi skulle ha haft en ny jingle ja. tills idag men han ja. bara lövar och lovar. Man är lite som en tvåtaktare ibland ja. där. Det kommer liksom det kom, nej, nej. nej, men det är på väg. Men men däremot så tänkte jag, jag har liksom en en, en sån här vad heter det? Sound vad, vad är det man kallar soundtrack of så, oh för, my för, life ja typ nästa, det är ett bra band. jag tänkte det skulle uh -huh. spela uh -huh. och, och så och den, den, den handlar liksom om att, att det här att, alltså, det kan inte vara som bäst nu det kan bli ännu bättre så, så, inte minst i dessa tid Får jag, får jag spela för, den? Ja, för det för det är en liten spännande artist också ja uh -huh, kul uh -huh. nu drar vi igång då <laughs> då kör vi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 Där va grattis. Ja, jag, jag såg så ju framåt en säsong då vi vi tänkte lite nytt. Du kommer liksom i, i slip så inte tisha mm, ja, bara det. Det, det, också ja, det bara Nej ja, <laughs> men ändå ja, det var något ja, annat mot liksom ja, tishan och där ja, så, ja, så ja, vi körde ja, förra ja, termin ja, lite ja, så här till havet. Nu snygg och proper ja. och så börjar du man hoppar inte upp och äh, dansar. Det var ju Ulf Lundell ja, ja, och, men, som av en händelse. faktum är att jag, jag, jag, jag, jag är den sista som kommer liksom dra en lans från honom men hans sommarprat var jättebra. Han pratade till sommar. Det gick mig faktiskt helt obemärkt förbi. Jag har faktiskt lyssnat på några som sommarpratare. Jag har inte lyssnat på en enda här på ärligt ja. Men vilka tyckte du var bäst på Peter? Jag ska inte säga att jag har lyssnat på jättemånga. Greta var ju fantastisk. Det måste man ju ändå tillstå. Ja, jag tycker hon var helt. Ja, absolut. Men sen var det, det var jag och mina namn men det var hon som var Leading Lady i glada hudvik-filmen Catwalk. Ja, just det. Hennes sommarprat var fan. Jag har inte lyssnat på det, men jag vill göra det. Jag läste läst en lång intervju med henne däremot någonstans. Ja. Och jag, menar, jag har ju själv en dotter som är under LSS. Så, och just det där med liksom, mat är serious business. Det är verkligen det. Och när hon rabblade upp vad som skulle ingå i en buffé. Och jag kände precis igen det. Och sen sa hon en helt underbar sak. För det här är ju ett problem. Men många av de här människorna som, som har eh, funktionshinder och, eh, det är att mat blir ju ganska viktigt. Mm. Alltså Det är viktigt för väldigt många människor. Oftast om man, om man mår lite dåligt och så, så är mat en belöning. bra belöning. Liksom, va? Och, och, och, och, och, och så så är ju ett problem mm. eh, i, i de här grupperna också. Mm. Det, är, det är generellt ett problem. Men, men, men, men hon sa så här, men jag har, jag har en metod nu så jag ställer klockan så jag inte äter för mycket Jaha. så jag ställer klockan på 45 minuter Oj. så jag inte äter längre och jag tyckte 45 och det var liksom så underbart för, jag men, Tid är också för en del tid är någonting helt annat så här. min ja. min dotter hon säger att allting tar en och en halv timme ja just så, det. Så det, är det, är liksom, ja, det ja det kan vara allt ifrån liksom gå på muggen till att ja. liksom ett tusen bitars pussel så, ja. så, att tid är, så det, var, det var faktiskt ganska ja det var en jättebra Jättebra. Och de där finns ju att lyssna på. Ja, precis ja. som fredagsfrallan finns ju på Spotify att lyssna på efteråt också. Så man kan, man kan Men, backa man, tillbaka. Nej, något. precis. Och lyssna på saker. Men du, idag är det den 4 september. Ja. Vi pratar ju snabbt snabbtåg och till och från och, så där. och en del tycker att nej, man ska inte göra någonting åt det. Och då är det faktiskt så att 1990, alltså det är 30 år sedan mm. då hade X2000 sin premiärtur ja. så de som tycker att det inte är dags att uppgradera snabbtågen i Sverige de har inte riktigt fattat vad det går ut på Nej. alltså det så Sitter du själv och inte... åker omkring i en 30 år gammal bil eller? Hallå? Ja, nej. Alltså det är väl klart att vi måste ha en utveckling på den sidan. Inte minst då, det, då, liksom, då vi vet att det är hållbart. Självklart. Visst är det konstigt? Ja, men det, när 1990 tänker jag. Då var ju inte extra 1000, Då låg ju inte den tekniken i framkant. Så när vi mm. införde det här i Sverige ja. så var det ju inte liksom att vi gick i bräschen. på något sätt. Nej, nä, nej. Var, det var, den var ju hyfsat mogen redan då. Det är en sån där grej som jag har reflekterat över. Det, det, var, det var det som hände. Alltså i, idag. Mm. Gisela, Gisela har namnstag idag. Känner du uh -huh. Gisela? Gisela, Gisela. Jag försöker tänka på sådana här. det, det fanns är nåt en... fint namn. Ja, det är jättefint. Mm. Jag tror jag får att Landryt Golfklubb hade en pro som en tjej som heter där. Det. Uh -huh. det, det är min närmaste okay. koppling. Uh -huh. Jätteduktig golfare tror jag. Och sen är det faktiskt så att Janne Halldorf, som jag har en alldeles speciell relation till. Du bara tittar så. Här, Janne Halldorf. Nu, nu letar det min hjärna. Ja, Aa, men Janne, Janne Halldorf, han, är, han var en eh, Stockholmsregissör. Aa. Rätt många schyssta filmer sådär, men tror han borstade en hel del också. Så där. Men Han han var, han var han, han föddes idag 1930... Kan du säga någon film nio. som man Aa, kanske han, kan? Ja, Jack. Aa, alltså... vi... Ja du oh, jag, såg det och så är ah, han bort del och då tänkte jag som Ulf Lundell då. men jag sa ja, det inte du, ja, är det du, du är det, det gänget liksom ja, nej, men han har, nej, men sen han han hade faktiskt en, en film som heter Rötmånad där Carl Gustav Lindstedt spelade huvudrollen och okay. där där går det ut på hans hans fru har varit borta i många många år och så kommer hon tillbaka och han är bara så jävla läss Och så vill hon starta en bordell där de ska använda ja, och då som var det som lite, lite spännande. Ja. Och då tyckte han att nah, nu räcker det. Så Vad han, han planerar ju liksom hennes hädanfärd. Mm. Det är faktiskt en jättebra film. Ja, det, är lite det låter, dålig, låter ja. lite kul ja. att Men faktum är det så här att i, i, Janne Halldorf han hade liksom en, som många bättre regissörer de har ju en kader av skådespelare som de använder sig mm. av hela tiden. Så där. Ett gäng som samlas runt mm. där. Och och den som ledde mig in på, på, på teaterbanan och skådespelarbanan eh, han hette Bengt Sundmark och han var en av de här runt Janne Halldorf. Och han, okay. han var en stor mentor för mig som gick bort alldeles för tidigt ja. på grund av ja, också. Bortande så ja, precis ja, bland annat. Ja. Så, så det. Men, och så man pratar om går bort tidigt då. Nu har jag, jag, jag, snak, jag blir lite så, jo, men har så, tog, så nej, det här. Vi har ju inte sett på tag. Men det är det, alltså... Eh, Idag mm. så dog Hasse Karlsson mm. för 2002. Mm. Också ett namn alltså ganska Nej men, vem, nej, vem, nej, men vem, Hasse, Hasse, Hasse Karlsson. Ja, Hasse, du på? Karlsson ja, men, Hasse Karlsson. Hasse var han var förgrundsfigur i punkrockbandet Noise. Aha. då vet alla vem det aha. var, den här blonda killen som Våra var... gäster sitter och hummar så, <laughs> så jag känner mig helt <laughs> ensam <att> bara. Aha, <laughs> ska vi aha, <laughs> Nej men han var ju de var ju, <laughs> var ju också rätt coola så alltså, de var det var ju också så här förra men de det som kännetecknade det bandet mm. det, det, det verkar bli någon så, här, någon så missbrukstema för att för Hasse Karlsson han gick ju jätte tungt så jag tror han dog av liksom hepatit C och Gud, så onödigt ja ja men jättetråkigt eller hur ja. men en som, en som verkligen har fört ett jäkla liv och som höll på att dö Mm. Faktiskt. Aha. Och som fick uh, utan sina läkare säga: Du kommer aldrig kunna turnera med Du kommer aldrig kunna göra någonting. En av dem som jag lyssnade på i somras också, som, jag, som faktiskt är en riktigt en stor ny idol för mig. Aha. Jag vet att jag ligger i halvväg. Jag ber om ursäkt. Den här artisten Men vad spännande att få höra. Ja, någon lyssnar. som lever, alltså. Ja, ja. ja det, det tror jag. Sist gjorde hon i alla fall. Jag vet inte. Kolla. Kör. Jag har ett jobb, det Någon vid. You're my Ja, yeah. det där var misly eller hur? Oj, vad det Ja, och det var ett fantastiskt sommarprat. Ja, det var det. Ja, men mm. du lyssnar på det också. Ja. Ja, det var, det var också. Så här, ja, det, hon verkar fästad en del. det, ja, det, var jag det jag är väldigt förvånad ja. så här, för hon ser ju ut som en sån här, så här Elsa Elsabestkost. tant arr, arr. <laughs> just det. Nej, men jag, det som var bra med hennes tal tycker jag att hon vågar ta plats. Jag, ja. jag är bra och jag, ja. aj, jag ska gå, ja. aj, det här, det gäller jag mer så. Ja. Ja, cool. nej, men hon är bra också. Hon är bra. Är jag, tror, jag tror de flesta skulle liksom behöva må bra och säga så här, och ställa sig framför spegeln fan jag är bra, jag duger. Absolut. Ja. Det, är liksom, det är lite sånt. Du på tal om bra. Ja. Vilken fantastisk övergång. Ja. Alltså, vad var är det melodikrysset eller vad är det frågan ja, men det är ju så där. Vi, har, vi, vi, vi, vi har en stor förkärlek för, för äh, människor som gör skillnad. Ja, Eller hur? absolut Och det har ju liksom varit själva grundidén med det här programmet att mm. eh, Lite mindre Jante, lite mera Janne Ja, <laughs> så, helt så, rätt så själva, Och Johanna, ja, och Johanna. Ja, ja, Johanna. Ja. Ska du presentera? Ja, men det gör jag ja. Varmt välkommen, alltså höstterminens första gäst Katrin Schander junkvist god morgon mm. God morgon, god morgon Hur mår du då? Jag mår faktiskt oförskämt bra. Härligt. Du har ju redan gått till historien i för studio för du har med ett te oh. och skorpor. Vi har ju inte intagit någon form av dryck eller fika no. någonsin under månaderna. Tack snälla du! Jag är såhär cellofan. Mm. Lite så här prassel tycker jag så fint ja. Hörde ni hur gott det var? Ja. Det var väldigt gott alltså. <laughs> mums, mums. Så det, var, det är Egenbakat och, och lokal Alltså hela det här som vi ska mm. komma till och prata sen Som är en stor del av din, din verksamhet mm. Men vi, vi börjar säga Vem är Katrin Sjande Mm en, ja, vad ska man säga nyfiken, pigg, glad tant i sina bästa år är ju sånt här man brukar säga ja, just det. Eh, och jag har som tur så att mina bästa år har varit i 50 år ja, tycker men, jag är rätt då ja. ja. entreprenörsskär är man, är man mm. då, nej det är man inte jo men alltså jag vill lyfta tanten ah, okay. alltså jag tycker tant har ju blivit liksom ett skällsord ah. och, och då kände jag såhär ja ah, men nu har jag fyllt 50, då kan jag liksom få, få vara en positiv förebild ja, för men, en Ja, men det köper tant du mm. lägger in egen Ja. Betetant, kanske, jag lägger mina jämna värderingar ja. i allt. Aha, bra. Ja. Ja. är bra. Men du, du är ingen, ingen trahnosbörna från början? Nej. Nej. Ja. Var, och ingen dialekt sådär, så man kan liksom spåra. Jag kan det. byta till och sköt ska. Ja, det kan. Ja, ja det kan ju för jag har bott i jag är uppväxt i Motala Jaha, i ja. mm. Motala Mottala. Var du i mottala någonstans? Ja, jag är ju utanför stan till och ja, med. Östersta. Östersta. Mm. Och du vet där har jag kört och glugtit in med bussen hela sommaren. <laughs> Mm. Mm. Men för det jag Kan det vara bra ändå <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Första gången mm. jag gick in med bussen i Österstad Då visste jag inte hur jag skulle ta mig ut För man skulle svänga ut där förbi ja. Aleavägen eller ja, ja, ja. Så. Men jag körde rakt fram så, Men då hade jag jätteschyssta det var dumt. Så, så, så, Nu kan mm. du backa Så passagerarna <laughs> ja. sa att du skulle åka Ja de hjälpte mig framför dig för jag hamnade på någon gårdsplan till slut ja. men det var, ja. När jag var barn fick man inte gå över Det var liksom den vägen som delade samhället lite så ah, ja, Att när man, när man kom upp i mellanstadiet Då fick man gå över vägen Då var okay, man en stor Okay, okay. Mm. Ja. Men det är lite fantastiskt med de där att byarna på slätta mm. för det, det, man förstår ju att man samlas i, i, i grupp så där för att annars blåser man i bort Jaha, precis Man lär sig snabbt det här problemet alltså vända huvudet och rätt håll det här med kombinationen långt hår läppglans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 och Björn Ranlid har det fortfarande. Ja, det har han säkert. <laughs> men du, vad, mm. ja, vad spännande. Ifrån mm. mottala då från mm. från starten, eller, östersta till och med. Mm. Men då åkte man sen när man började Högstadiet då fick man åka in då. Ja, åkte man till mottagala. Ja, just det. Mm. Ja. spännande. Mm. Ja, det är en bit. Östersta hade ingen skola på den här. <håg> Nej, men det, visst har de det nu. Nej, det är inte fog där man nu ska vi inte mm. Vi får passas nu så att vi inte får. Ja, Nej, ja. de har förskola vet jag men, ja. de skolan. Nej. Nej. men sen då efter efter högstadiet, som oftast brukar vara en ganska en sån här period man bara ska ta sig igenom vart bara det värger. Det var skitkul på högstadiet. Du tyckte okay. ja, ja. det, det får så annars mm. brukar säga högsäsong folk bara ja, Ryser ja. så liksom. Men nu, du hade det där glans Men, men jag, jag, har roligt. jag har alltid gjort. Ja. Ja, det ja. Ja. härligt. Men vart tog du vägen det... sen då? Var... Nej, sen, sen, sen drog jag upp till alltså, jag flyttade runt lite grann. Jag körde alltså, det längsta perioden. Jag var lite framåt baka arboga mot höll jag på lite grann sen hamnade jag i jävle under 15 års period. Oj 15 år. Ah. ja varför då? Ja, varför inte? ja ah. det är en bra fråga. Mm. Men vad, vad, vad är din profession? <här> vad gjorde du i jävlig 15 år? Kaffe? Nej. Aha. Jag drack ju inte ens kaffe på Aha. den tiden. Och vad jävla? Ja, jag vet, ökning. men de jobbade hade mumma också det gillar jag. Det har jag Det kaffe faktiskt då. Ja. Ja, ja, nej men det gillar jag. Ja. Nej men alltså jag jobbade, jag träffade ju en kille då. Mm. Och så flyttade ja. vi upp dit, jag och mina barn. Eh, jag jobbade väl på Ericsson större delen av tiden. Okej. Okay. Mm. Okay. Mm. Jag bestämde ju så, jag fick barn väldigt tidigt Så ja. att då bestämde jag så här Ja men okej, nu ska jag, ha, jag ska ha kul, jag ska bara ha roliga jobb Eftersom jag han inte Kibbutz var ju jättestort på ah, det, just den tiden ja. Och sen skulle man tågluffa Och jag ja. hann inte det nej. För att jag råkade bli gravid där ja. Så att jag bestämde mig för att jag bara skulle ha roliga jobb ja. Och sen så sa jag det att jo, men När jag är 30 då ska jag bli vuxen ja. så, Och då ska jag ha en fast anställning bestämde jag så. Vilka härliga ja. målsättningar ja. i livet Ja så när jag var 29,5 började jag på Eriksson. och så Så jag det. hann att få fasta jobb. Ja, ja, ja. Uh -huh. mm. Men det var också ett väldigt roligt jobb. Men vad mm. härligt att säga, mm. alltså, samtidigt som man är med småbarnsmamma att man ändå ska mm. fokusera på att ha roliga jobb och ha roligt. Det, ja, ja. Ja, det, det är mitt fokus i livet. Ja. ja, det är bra. Det är lite lättare. Allt blir lättare då. Mm, det mesta ja, eller ja, vad? Ja. Jag tycker inte och det är roligt att och betala moms. Nej, det, det tycker <laughs> Nej, jag tycker inte det är roligt men jag har bestämt mig för att jag tycker att det är roligt okay, mm. Ja, men så tänker jag såhär, mm. ja men det går bra så. och jag ser, jag ser människor med särskilda mm. behov har varit med och bidragit med några ja, spännare ja. annars, och... spontant när jag tänker på det Janne, så kan jag rada upp massa, massa saker som du verkligen inte tycker om som ja. jag har hört det liksom här: oh, oh, oh. ja. Men vad tycker Janne om? Då är det för mig lite svårt. Alltså, ja, såhär Moms <laughs> <laughs> jag moms, moms. Ja, mm. För annars så är du, mm. kan ja. jag känna att man får, att du ventilerar det som är mindre bra ja, kanske Nej, men det är väl du får en elspik. Ja, det jag är ingen som kan. Nej, han träffar mig, tror jag. Ja, ja. Ja. Grumpy old guy. Inte ja. Ja. Fast jag vet ju innerst inne att den är. Det är en liten glad fågel som kvittrade. Mm. Den ja, var aldrig ja, ja. ut så ja. noga. Det är bara ja. kråkan man hör. <laughs> ja, det är så det. Men nu pratar du inte om mig. Varför? Nej, jag ja. det Nej, Och sen djävle, sa du. Djävle, och sen så då hult någonstans här. Mm. I, i, men vad, vad händer däremellan? då direkt... la ju ner Eriksson i ja Jaha, var det ditt fel? Nej, ja <laughs> precis. Nej, men alltså det var hopp. Nej, det var Men det är lite Erikssons affärsidé att lägga ner, är inte det? Mm. Då gör de hela tiden. de, så de galet någonstans. bra när jag var där. Så. Men lagom när jag bestämde mig för att sluta så gick det väl tre veckor så bestämde de sig för att lägga ner. Så att det kan ju ha varit mitt fel. Vet ni att jag tror att Eriksson är på väg in mot nya glansdagar. För nu, mm. med, ja med här med 5G och när man mm. bara fryser ut kineserna för att ja. de bygga på det där ja. hur vaj eller hur hu, hu, hu. mm. och det, då då är jag faktiskt då tror jag att Eriksson ja mm. så det, tror jag det var ju just bara stationen vi byggde. Ah, okay. mm. uh -huh. ah, det ja men mm. det, det är ju det det är ju det som core business har varit på något ja. sätt, att man har tjänat pengar på Så så ja Ja ah, mm. mm, ah, men jag är ah, fortfarande då. Gävle Hult, det, var, det går inget direktåg där emellan mig veteligen så vad, vad, vad, hur gick krokarna sen? Nej men alltså vi, jag flyttade ju ner till, till vår släktgård eh, när jag, ah. mm, som ligger strax norr om den ligger fortfarande på Örsjötosidan ah. men eh, sen var det återigen en sån där liten Pudding som ja, dök upp. Aha, ja. aha. Ehm, och då bestämde vi oss för att flytta till mitten. Och då blev det Jönköping i taget. Just det. Mm, mm. Mm. Så då och, blev jag smålänning. Då blev det smålänning. Mm. Mm. Mm. Och sen därifrån mm. så blev det Hult, har jag förstått. Det ja, ja, ja. ja. Men vänta, va, va, va, va, va, mm. Först och främst, var ligger Hult? Mm. Adelöv förstås. Ja. Ja. Det känns lite extra roligt att nämna Adelöv I, idag. idag ja, men när ja. det liksom vi inte har fått haft någon marknad. Och Den slår Janskön. Mm. Janskön. Mm. Ja, men jag tror att de, de förväntar sig massa på torget idag. Mm. Ja, ja, jag ska extra. gå dit och ja. se om jag kan få det. Men, men, men, men, men, men i Adelöv? Nej. Vi bor mellan Adelöv och Duvebo. Där har vi våra verksamheter. Jag tror faktiskt att det är närmare Duvebo. Ah, okay. mm. och, så, hjälp mig då, Eller tror det är närmare Duvebo. Duvebo alltså, vilket håll är det då? Mm. Är det liksom alltså, här det grejen så Hult ligger ju alltså mitt i Sverige. Nu ah, okay. har jag ju varit i Gävlebo, och då får man vara lite elak ah. med ah. Så, Men det ligger precis mitt emellan Grenna, Tranås, ödersög och Aneby. Ah, okay. Där hittar man oss. Varför kan det är? bli mer centralt. Ah, det är så alla Nej. vägar går till, ja, ja. till. Alla hult. vägar går till hult. hult. Ah. hult. Ja. Mittemellan Jönköping och Linköping också. Ah. Det är mm. ju ett fantastiskt vackert. Mm. Den vet ju vi som har varit där. Men kan du inte mm. berätta om den här gården? Hur du kom, mm. så? För du har ju inga kopplingar till Nej, det här, Hur, hur hittade ni det här stället? Och vad fick er att slå till? Mm. Alltså vi, beslutsvägen. Vi börjar där. Den ja. är extremt kort. Ja, jo men som man känns ja. det är ungefär 30 sekunder så förstår man ja. att det kan, det kan fattas. Mm. Ganska snabba beslut. Oh ja, stora beslut, snabba beslut. Jag är ju beteendevetare. Ah. Så att jag har ju liksom kommit på hur min beslutsväg går. Och tyvärr har jag också kommit på hur jag styr den. Ah. Alltså så här, när jag verkligen vill ah. någonting ah. så kan jag liksom känna att ah, det här är rätt beslut så tar jag det. Det som en styrka. Det här är ju inte ett beslut vi tog själva. Vi byggde vårt drömhus 2011 i Jönköping jag och kära maken men ja, ja, mm. precis men redan då så sa jag det här att ja, men okej, vi bygger det här huset och vi gör det jättebra och sen, men jag måste inte bo här resten av livet är det okej självklart sen. Mm. Mm. Mm. Eh, och sen satt vi nere i Frankrike vilket vi ganska ofta gör och eh kötade och fick upp någon sån här annons på för hem, hemnet annonser. Ja just det. Ja. Ja. De är livsfarliga. Eh, ja. Och det var Nej ja. det var inte farlig Men helt plötsligt så var ju det här stället På en bild där och jag bara, Men du Johan kan? Vi, vi ska väl flytta eller ska vi, Det här är väl fint ja. Och han tittar wow är det till sal ja. Men ring mäklaren så bokar vi en tid Och så åkte vi hem från Frankrike Alltså, vilken, ja. vilken, vilken man ja. <laughs> som Han är fantastisk. Ja, ja, ja. ja. Mm. ja. Och, då, då, då, och, så och så skrev jag ett jättelångt brev och berättade, för jag förstod att inte vi skulle lägga högsta budet. Nej. Så jag skrev ett jättelångt brev och berättade vad vi ville göra. Ja. Och så och då fick vi det. Men var mm. det som sålde? Var det någon... det var fyra syskon som, ja, okay. i, i den ursprungliga ägarfamiljen. Ja, Så. Det. Så då var de mån om att det här skulle kanske ja, ta sig vid Men berätta det där brevet som du skrev. Mm. Berätta lite, vad stod, vad stod vad det där? Vad var för typsnitt <laughs> Nej, grafiker. Ja. Vad stod det? Ja, men det är jag tror faktiskt jag valde Arial för att skulle Aha. ha lite neutralt. Okay, ja, mm. ja. Jag brukar göra den när jag ska försöka vara så där präktig. Annars hade jag tänkt så här lantligt, gärna något med seriff. Nej, no, liksom. ja, ja, alltså, ja. No, men jag är ju en sans. Ja, ja okej. Okay. Mm. Mm. Tyvärr. Ja, men det funkar. Jag är den enda i världen som gillar komiksans. Ja, det är, ja det, det är det faktiskt. Men det där får ni gör mm. upp efter senare. Ja. Ja. <laughs> <laughs> alltså jag fick så hela ont i hjärtat. Ja. Alltså, men vänta, vänta. Men det är lugnt, jag kan förstå hjälpen. Mm. <laughs> jag tänkte så här, jag tänkte så här. Alltså, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Med Jan God önskar Hits FM. Hits FM och Johanna Linda Ja, jag är fortfarande med. Jag har hunnit knappt en, en eh, lokal ja. tjuvärkare skorpa gjord på hult. Ja, och jag mm. drog in med en sista uta uta te. Vad var det för, vad var det för te vad var det? Gränna te förstås. Gränna -te, alltså, det är ju ja. Gretas te. Och, mm. var det. Och, ja. var det för Lokala produkter. Det här var ett, ett English breakfast ja oh, hon, hon, hon har hon jättespännande smaker så. Ja, okay. mm. ja det var väldigt gott va? mm. väldigt gott var det mm. det faktiskt riktigt gott det är lite underskattat med te vi är kaffemänniskor, ja, lite, du dricker mycket kaffe ja lite, jag mm. också där. ja jag dricker mycket kaffe mm. Mm. Det, det, det är lite gott också faktiskt. men nu Katrin, innan vi mm. lyssnar på den skånska punken det är okej okay. vad heter den ja det, var, ja, det var, ja, precis du sa okej. jag tänker man spela Lili och Susi Okej, okej om du bara med det jag inte när gjorde jag inte men det gjorde du så gott. Men då pratade du ju mm. om, det, du har precis, om det här brevet du och mm. din man skrev till ja, ägarna av, mm. av Hult som ni varit sugna på att mm. köpa. Och det hade redan, Ni fick på störtel, du kanske, mm. fick idéer då vad du ville göra med det här stället. Vad stod det i det här brevet? Mm. Vad, hade för, vad hade ni för planer? Det stod väl egentligen att vi ville bygga upp en verksamhet ja. på något sätt runt den här gården. Mm. Men då framförallt då eftersom vi tillverkar och designar möbler- det var ju ah. det som var liksom grunden jo, ja. till att det här. Som... Vi gör det fortfarande vi gör det, när vi hinner. Ja, mm. ja, det vet ju jag. Jag har ju mm. hängat hemma. Ja, just det. Ja. Ja. Nej, men småföretagares dygn är ju 38 timmar. Ja, ja. det vet ju alla. Mm. Är man mm. Ja, ibland. Ja. Ja. Ja. Nej, men alltså, så att det var ju det vi skrev om och just det här också om att vi ville få möjlighet att faktiskt kanske vara flera generationer på gården och hela mm. det här. Att vi såg mm. den möjligheten. Mm. Ja. Och och ni fick köpa? När var det här då? 20, vi fick nycklarna 2015 men det styckades av lite grann. Okay. Eh, så att 2016 eh, 7 juni 2016 köpte vi det. Okay. Och vad är den mm. i äger nu då? Hur många byggnader i stora fastigheter? Hur, hur ser det? Det är tio byggnader. Oh. Tio byggnader? Ja, tio, det var tio för sen har ju visat dit den också. Eh, så elva byggnader är det på gården. Oj! Mm. Eh, men det är fem hektar. Ja. Ah. Mm. Och vad är det för typ av byggnader då? Mm. Det, är, alltså det här är ju en jättegammal gård. Ja. Mm. Vi har byggård 1500 på en av husen. Ja, det är mm, så den har varit med tag. Så att det var ju ett kronohemman. Kungen ägde den här gården 15-1600-talet. Och nu är vi kungar på stället. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Nej, men alltså, så det är ett gammalt ställe med, det var jäskiveri på 1700-talet. Sen fick vi höra helt plötsligt att det hade varit jäskiveri tidigare också. Så att vi vet inte riktigt, men, men vi har bestämt startdatum 13 november 1754. Ja. För det står det i en, en bok som museet har gett ut. Oh, okay. mm. um, så att um, då var det med. Ja. Ja, så vi egentligen bara fortsätter ja, ni bara, ja, Vi bara fortsätter ja. Nej, men alltså det här snickeriet och bygggrejen Som vi körde igång med Det blev ju liksom en, en Säljer man möbler och vill man vill få folk att, att komma det upp så måste man Då kör man ett showroom mm. Och så ska man ha showroom så vill man bjuda lite på fika mm. Och sen helt plötsligt så kommer det folk Som bara vill fika Och sen mm. kommer det folk och frågar om man kan få ha en fest där Och sen då bygger man ut Och så Ah, ja, just det. Mm. Så, så det är lite pumpa, men grunden från början i brevet det var typ möblerna som ni fokuserade mm. på. För hade mm. du drivit, har du erfarenhet sen innan det här med café och nej. det här. Nej, nej. Det, det, det, det är coolt alltså att ta, ta de här mm. Ja, men bara här oreddigheten, man får ju våga testa. Nej, men alltså, vad, är, vad är det värsta som kan hända? Ja. Alltså vi har ju haft det alltså, som man då ska bli lite så där dramatisk nu här på morgonkristen, Så har ju vi Eh, kört oss igenom det här värsta som kan hända Alltså vi har förlorat ett barn mm. eh, Och eh, Jag har väl alltid varit ganska Kaxig och, och orädd så mm. Men efter det så kände jag bara så, ah, men Okej, nu har liksom det värsta som kan hända Har hänt, mm. Mm. Eh, men då är det Bara att köra sen mm. Mm. Mm. Mm. Så att det, det, liksom, det tog vi med oss lite grann att, ja. Ja. Och vad är det värsta som kan hända? Ja, är det, så? Ja. det är en väldigt ja. befogad fråga som man ska ja. fråga sig när man står där och ja. ska ta de här stora klimmen. Mm. Ah. Ja, och så framförallt så bör man ju liksom, alltså det, man, bör, man bör försöka skaffa sig den friheten mm. som människa. Många sitter nog, så alltså jag vet inte, men, men många sitter nog liksom vill göra saker, men de sitter mm. fast. Mm. Eh, jag frapperas alltid över. Hur man liksom kan bosätta sig i en villa för 5 miljoner. Mm. Ha två stycken skitfina bilar. Mm. Jag har liksom vanliga knäg. Mm. Alltså då tänker jag så här: här bygger det på cashflow. Mm. Eller hur? Mm. Man, man liksom, på något sätt, jag vet inte, men jag, det är min teori. Man, mm. man har liksom lånat sig till någon form av liv. Och så gör det liksom att, att, att fylla på hela tiden. Mm. Och då tänker jag. Vad händer en dag när du blir dålig? Mm. Vad Eller när händer en dag kom. när du blir varslad? Ja. Vad händer Aj. när det kommer en pandemi? Mm. Alltså, hur, hur, alltså man, man ska liksom. Lag, kan man laga mm. för det värsta läget? Mm. Och då är det ju så. För, för pengar är ju jätteviktigt för väldigt mm. många. Mm. De som säger att pengar inte betyder någonting, det är de som har så in i hela <laughs> oh, med pengar. De säger alltid det. De är ofta no. socialister där okay. ja, då, då har de råd att vara det. Mm. Men, men, men, men just det där liksom att, att fundera på, ja, men hur många liv har du då? Mm, mm. Mm. Nej, men jag ska göra det sen. Ja, sen är det, det tycker är jag, det var väl det som blev liksom vår grundkunskap av alltihopa det här. Men om det inte finns något sen. Precis. Ja, mm. Jag kan bli jag kan bli, kan ja, jag kan bli jätteledsen när jag ser fantastiska människor som, som lägger en fantastisk dröm på is för att de ska göra det sen, mm. Ähm, mm. när de egentligen skulle kunna göra det nu. Ja. så är det. Ja, det är väldigt mm. ja, så inspirerande. Mm. Det, det, det tar jag till mig. Mm. Men du, Katrin, vad, vad, hur ser din verksamhet, er verksamhet på Hult ut mm. idag? Mm. Beskriv den före corona. <laughs> Nej, jag tror jag vill beskriva den efter corona. Bra. För vi har haft vår bästa säsong. Nej, åh ja. oh, vad roligt. Ja, men berätta då. Nej men alltså vi har ju en verksamhet där vi, alltså vi har kafé som vi hade tänkt att ha öppet fyra dagar i veckan i år. Vi hade tre dagar förra året så tänkte vi skulle utöka. Som tur var gjorde vi inte det. Sen har vi ju boenden av olika slag. Mm. Vi har ju vår glamping. Mm. Den är ganska ny. 2017. 2017. Mm. Ja, äh, vänta vänta nu, ja. vänta nu. nu alltså jag, är, jag är, är ju lite sådan vakspropi, <laughs> men jag tyckte inte du sa camping, jag tyckte äh. du sa glamping. Det sa jag också. Ja. Så jag hörde rätt. Du alltså. hörde helt <laughs> rätt. Glamping, glamorous camping. Ah. Jag själv, älskar. För dig. Ja. Jag själv älskar att kampa. Ja. Det är liksom det absolut det ultimata sättet att leva livet ja. är att kampa. Ja. I, två, ja, ja. I tvåmans tält. Du, ja, med rätt person är det underbart i mm. tvåmans tält. Ja, en av mitt livs absoluta höjdpunkter semestermässigt var när vi låg nedanför Bergsmassivet i ett tält på en luftmadrass. Det ösregnade ute. Vi hade tänt värmeljus i, i Trangia köket. Och så drack vi rödvin och tittade på en film på mobilen. Så. Ja. Så. Och, och så låg vi där och småpratade. Och, och, alltså helt underbart. Min enda mm. tältsemester var med min dåvarande fru mm. på Gotland. Vi hade mm. lånat en kompis tvåmans tält som han köpt på OBS för 198 kronor. <laughs> Jag det ånade. regnade hela tiden. Vi vaknade på morgonen av att det regnade inne i tältet. Men det var inte regnet, det var vår egen kondens. Det var oh. som droppade tillbaka i ansiktet. Vi ålade oss ut, jag och min dåvarande fru. Mm. Och det var Lervälling. Vi bodde på Snäcks Camping. Vi var mm. helt två <skratt> fattiga studenter. Vi hade inga stålar. Det regnade en hel vecka var vi på Gotland. Jag hatar tält. Jag hatar Gotland. <skratt> <skratt> så, men, däremot, men däremot så älskar jag fortfarande min fru som var min dåvarande fru och som fortfarande är min nuvarande fru. Och det här var 1980. Mm. Sex, tror jag. Det jag undrar då är varför ni inte åkte därifrån? Vi hade inte råd. Vi hade en så här fast biljett på båten. Så mm. vi, hade inte en, vi hade inte en stål. Men vi men följde, vi följde, vi följde, vi följde, vi följde ah. Jacks fotspår. Så ah, vi, oh, <laughs> men, men ni... Nej, ja, ja, det är ju ett minne som kommer ihåg Det är lite så i nöden prövas vännerna brukar Ja man säga. men lite så är Men det var inte glamping Nej det var inte glamping det. För det första så behöver man inte krypa in Våra dörren är in i våra tält är 1,70 hög ja, okay. Så du, lite får man böja sig ja, okay. Jag behöver inte det men man behöver Så det, är det. Liksom, mm. det finns fasta tält liksom. Det är fasta tält Vi har bara två, okay. ja, vi har två Men då är det liksom det är riktiga sängar Nya fräscha sängar De är bäddade och fräscha när man kommer man får en stor fikakorg nybakt lokalt förstås och sen får man på kvällen en trerättersmiddag och sen får man en frukost utburen på morgonen. Men det, är, önskad tid. det är rätt smart för behöver ingen bygglov för tält. Mm, om de är fastplacerade så då, är det då? gränsfall. Men, alltså, okay. men, Ställ men, dem på jul då? Nej, men står <skratt> de direkt på <skratt> marken? Står de direkt på marken behöver man inte det. Nej, okay. Men alltså det är ju... Nu ska jag faktiskt ge... Ett kommunal verksamhet, cred, ja. faktiskt för att ja. bygga inte faktiskt ja, bygghandläggarna på den här, i den här kommunen är helt fantastiska. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Gud, ja. De är fantastiska ja. att jobba med. De har hjälpt oss jättemycket. Vad roligt. Det, mm. det som är fram, det är inte bara på den avdelningen de är fantastiska i jag vet. kommunen. Ja, det är faktiskt genomgående bra tjänster. Mm. Ja, det, det är mm. ganska konstigt. Ja. Eller Absolut. Det är inte konstigt, det borde vara så överallt. Men Ja, så det är inte problem att ha bygglov okay. här. Nej. Ja, men och glamping det, kom, det var ni ju ganska tidigare då ni började 2017. Ja, det för, det. för det var ju det är ju först typ förra året som jag började läsa om den här glamping mm. Mm. Vi var jättetidiga. Mm. Nej, men alltså, för oss var det ju lite så alltså, jag hittar ju alltid lösningar. Vi hade ju, eh, vi hade ju ett boende. Det är, det är ju ett, två boendeshus på gården så att vi hade ju och då hyrde vi ut det, och det var jättekul. Sen ville vi ha fler boenden för att det mm. blev ju fullbokat ganska fort. Ja. Och då kom vi på ja men vadå, vi har ju tält där och efter, i Frankrike är det jättevanligt att där vi reser mycket då där är det jättevanligt att man har de här bäddade tälten och, mm. och fixat ja. så. Mm. Och då kände vi så att ja men då kör vi igång det. Vad, eh, vad är det för, för typ av tält? Då liksom? är det ja, nu har vi, ja, första åren körde vi med vanligt tält fast typig tält alltså ja. tre meter högt ja, och så. Det, ja. inte, kryptält. inte kryptält Nej, inte kryptält <skratt> man kan, man kan Nej. Ja. Men nu har vi jättefina sådana canvas tjocka härliga tält ja. nästan lite som ser ut som cirkustält mm. ja, mm, De är jättehärliga Mm. Men du, du sa, är det hemästern som har inneburit att det har haft ett jättebra år? Eller? Mm. Är det det liksom att folks det. förändrade det? Det har varit mycket svenskar. Ja. Eh, och sen så, vi har ju börjat analysera nu lite grann. Ja. Vi gör ju det eh, med jämna mellanrum. Det ska ju vara så lite kloka och förnuftiga. Alltså, ja. Och så funderar vi lite grann, att, ja, men vad var det bra? Eh, och jag har insett det att eh, vi har haft väldigt mycket unga i år. Okay. Mm. Uh, och eh, vi har haft väldigt mycket vegetarianer. Mm -hmm. ja. och jag taggar jag, jag lagar ganska mycket jag försöker få folk att förstå att det är helt okej att äta vegetariskt, ja. jag själv äter äter kött också. Ja. Men jag vill att man ska kunna se på mat på ett annat sätt. Så att jag taggar mycket inlägg vegetariskt. Och det tror jag också har påverkat. Aha, okay. Aha. Alltså att, för Aha. vi har haft jättemycket ungdomar och vi har haft många vegetarianer och många veganer. Alltså, det är jättestor. Ja. Och jag vet inte om det är det. Men jag ska Aha, okay, kolla igenom ja. lite grann statistik, tänker jag. Aha, okay. Jag gillar ju ett sånt. Jag är gillar det, är du Excel och du vegetarier? Ja. Jag äter ja. fisk och skaldjur ja, ja. Men det är just, Jag äter mm. fisk, jag äter kyckling också så att säga, oh, ja. Nej, jag äter faktiskt, inget, så inget här. kött Men däremot Jag kan gärna äta liksom, mm. kött. Om, om det bjuds på en köttbit Så säger jag att, nej sådär, men, men däremot så märker jag liksom att jag sover sämre alltså, mm. rött kött, jag blir mycket trött mm. Tyngre av mm. rött kött mm. sådär, Men det är tyngre för ja. magen Men det är jävligt gott alltså, Ibland kan det vara ja. riktigt gott sådär, Men, men, men och du, jag har aldrig förstått den här polariseringen Nej Alltså, och det finns liksom mot veganer mm. finns det ju liksom direkt hat mm. Mm. Mm. Ja, det är, men, Jättekonstigt Men det är så, mm. så särregat liksom. ja. Det är väldigt personligt tycker jag vad man äter ja. det, det, det har du inte med att göra egentligen Om jag, Nej, alltså, och Det har ju egentligen... nästan blivit så att det ska identifiera lite vem man är eller hur ja. man är. Har du är vegetarian, ja. då måste man på mm, det då, då, ja. då, då, då är man ja. så, så. Bara, fan, Det är bara Massa som hänger med, men det där tror jag håller på. Tänk om, ja. det, här, tänk om det hade funnits när man gick i plugget. Mm. Alltså vegetariska alternativ. Istället för de där blodpuddingarna som låg omlockan. Mm. Alltså, då hade man kanske tidigare insett. Men Katrin, mm. vi, så, vi skulle ju nu har du ju haft en fantastisk säsong och ja. jag tänker ändå vi ska prata lite, lite, lite, lite, lite, lite corona. Alltså, du, ja. in, jag vet att du ingår i många, många nätverk och, mm. och, och träffar mm. kollegor som är verksamma mm. inom turistnäringen. Kan inte du berätta lite hur den här mm. sommaren har varit för många andra? Var mm. det varit så illa som man fått signaler om? Eller vilka är det som ja, men har trabbats? Alltså, de, de, de, som, de som jag har i mitt nätverk, det är ju det är ju mindre företag på landsbygden. Alltså ja. som har kanske upp till hundra bäddar. Yes. Liksom så. Mm. Eh, och de har ju haft. många av dem har ju haft en väldigt, väldigt bra säsong. Mm. Därför att vi kan ha lite avstånd och, och mm. hela de här bitarna. Och sen så får man ju faktiskt komma ihåg lite grann. Att, att, för, för vi jag kanske fått tio gånger under sommaren. Så det har inte varit en jättefrekvent fråga. Så har vi fått frågan vad vi har ändrat på på grund av corona. Ja. Mm. Men då glömmer man en sak och det är det här att, att jobbar man med mat så har man alltid ett, ett smittskydd att tänka på. Ja, alltså, vi använder alltid handskar om vi står med ja. och jobbar med skinka eller med ja. på alltså, hela de här bitarna. Ja. Därför att alla virus är farliga. Ja. Alltså, ja. Så. Mm. Vi kan inte sprida magsjukvirus, vi kan inte sprida en eh, vanligt influensavirus heller. Så att, att jag tror att... Eh, att den biten får man komma ihåg. Ja, ja. Att, att den medvetenheten finns, finns. hos alla mm. i branschen ja. redan. Men jag tror det därför. Vi har haft som framgång egentligen utan att behöva stänga ner. Alltså mm. nu, det, nu, det är ju livsfarligt att säga det. För det finns ju folk som hävdar att det inte är framgång. Men ja. låt oss se. Det är därför vi tar några minuter ja, att titta hur ja, det är. Men, men vi har ju. En, vi, vi, det finns någonting grundmurat i, i svensken som säger så här. Mm. Nu tvättar du händerna. Ja. Nu håller du avstånd. Ja. Mm. Nu, nu, nu gör du inte det Och så, mm. och så gör vi det Alltså vi lyder mm. Mm. Mm. Jag, jag, jag är så imponerad av det mm. Bara det här, liksom, Hur vi har förändrat köandet mm. alltså, hur, hur vi, det, det, det, det, det är den, mm. den mest naturliga saken i världen att mm. man, liksom, man ställer sig inte rygg, nej, rygg nej. på rygg va? Och händer det i mataffären Då vänder sig någon om att Backa mm. Mm. Ja visst, jag visste, förlåt Man vänner mm. av sig Ja så, att, så att Det enda som jag tycker är konstigt är att vi ska hälsa med, med armväcket och så ska vi hosta armväcket. Ja, det det jag just har just, inte, just, gör inte jag riktigt <laughs> förstått. Det, det, det måste nej, jag fundera lite, lite på. Det är det här tror jag också är som gör att den, vi pratar, man pratar mycket om Sverigebilden nu. Och så mm. där. Okay, jag, jag tror att det är en mediebild av Sverige dessutom. Det är inte, mm. men, men, men det tror jag också har att göra med att man har gett det är svårt att förstå ett sådant land som Italien eller, eller mm. Spanien för den delen också. Alltså att, att, man, att, man, att människor gör som vi gör i Sverige. Att vi lyder myndigheterna det som myndigheterna säger, nej, liksom. Nej. Så här, va? Och sen att vi är ju per definition, vi bor ju inte i jättetajt. Nej, mm. nej. Så att, så att, äh... Länderna har ju lite olika, olika förutsättningar. Mm. Befolkningen ser lite olika ut åldersmässigt och man bor lite annorlunda. Det påverkar också. Men just det där att vi lyder myndigheterna, ja, det är jag, jag, unikt, ja, ja men Jag tycker det är lite fränt ja. på något sätt ändå. Det är... Det, det, det, det. Nej, och sen just det här liksom att det är våra förändrad liv regler. Ja, ja men ja men alltså på det som Ja ja det, alltså, det. Alltså, det, det är för något sätt, sådär. men det finns väl folk som jobbar svart och och som, ja. och sådär men men just när det, when the going gets tough mm. då då då liksom då, då... Men tror du inte också det beror lite på att i Sverige så låter vi ju experterna uttalar sig. alltså Det är inte politikerna ja. och det här tror jag är jätteviktigt. Det är inte Stefan Löfven som säger att vi ska hålla avstånd för då hade ju många Nej. inte gjort det för man tycker inte mm. om honom. Men liksom, Nej. Jag är inte socialdemokrat. Nej, jag, jag, precis. Det man låter experterna de får ta besluten. Det är de som uttalar sig. Jag tror det är, bidrar mycket till det ja. faktiskt. Ja, ja. Men, men han han vet ju faktiskt vad han pratar om. Ja. Han kollar man upp hans meritlista så bara oh, han är nog rätt, rätt person på rätt ställe. Mm. Men sen tycker jag också att det, det, det finns en baksida av det här och det är liksom den här trogenheten mm. som, som finns även inom inom institutionerna och det är ju om man, nu börjar man ju granska de här dödsfallen mm. det, är ju, alltså, mm. det är ju alltså det är Alltså de som har en anhörig som har gått bort i det här. Ja. Man kan inte hålla på att prata om siffror. Egentligen. Det är ju mm. men, men ändå så är det så att vi just, då har man ju varit så nogsam i sin rapportering. Mm. Så har det på något sätt funnits covid i det här. Mm. Så har man, då har man rapporterat det här som ett covid dödsfall mm. Men nu när man i Östergötland har regionen backat tillbaka. Mm. Och tittat, dels började man på alla som Dog utanför sjukhusen mm. och så tittar man på. Och så såg man upp till 70. Det procent av de som var rapporterade som covid-döda mm. dog av andra ja, orsaker. Ja, ja, ja. Mm. Och det var, en, det var en ganska stor del av dem också där covid inte ens var påverkande. Är ni med? Ja, men, ja, men, ja. Men, men det finns liksom en plikttrogenhet. Nu mm. måste vi rapportera och Rapportera och, det, och då, då, då kan man liksom bara fundera på okay, vad har de andre, hur har de andra länderna mm. har rapporterat. Och jag så tror jag att de kan mycket väl ha tittat på, åt andra hållet. Precis, är det bevisat precis, att det precis, var precis. covid? Eller att är det om du dessutom annan? inte har en, en en, en, mm. en skötte stadtjänsteman som styr det här utan en politiker mm. då kan man till och med ha känt en i Italien viss, en viss, då, ja, kan man känna en viss press mm. nu rapporterar vi inte mm. mer än vad vi behöver nej, vi har val här nu här Precis. Mm. Mm. nu vet jag inte alls om det så. Men, men, nej, men det, det låter jag... det bra mm. ja, men, ja men det gör ju det men du, om man, ja. jag tänker alltså vi brukar alltid prata lite så här om, om, man, nu, om man blir lite sugen på det jag tänkte hitta Hult hur fans, mm. hittade, finns det hemsidor finns hemsida, Självklart. Va, va, vad är det då som man ska liksom vilken sida? Ja, precis. Ja, Hemma.hult hemma. är det hemma. Hemma. hult hemma. Alltså hemma på hult, ja, vi kör det. samma namn hemma på, hult, vi... ja. Ja. Hemma, på hemma på hult. Ja, Hemma på hult, ja. Ja. På hult. Ja. Du, jag vet inte vad klockan är, men jag vet att tiden mm. brukar gå vansinnigt fort, ja, men jag men hade du. ju så himla jävla prata lite om maten som mm. ni serverar. Ja, För du har ju ett alltså inte bara du, Johan också, ett klimat mm. tänk men ja. när producerat och, och ja. jag vet jag var ju där med i Jag tror det var om vi vintras tidigt i vår ja. Och vi fick en tre rätter med lokal mm. producerat eller lokalhandlade mm. råvaror. Och det det var kan ju inte vara på vintern? Mm. Ja, I Sverige kan man ju bara äta lokalproducerat på sommaren? Ja, men det tror jag med. Nej. Berätta om ditt matkoncept. Nej, men alltså, vi kör ju helst så jobbar jag med hemma, hemma på Hult. ja Det är ju alltså. Eh, egentligen där jag sätter menyn oförskämt nära gästernas ankomst. Ja. Ja. <laughs> jag kan mycket väl byta ut någon rätt alltså en timme innan. Ja, okay. ja. Mm. För att? Därför att det jag hade tänkt hittade jag inte Nej, som okay. kändes fräscht. Ah, okay. eh, och det är lite så. Det är jättesvårt det här med att hålla en budget. Att hålla priserna på vettig nivå. Aha. När det gäller om man vill använda mm. svenska produkter. För vårt huvudfokus är svenska råvaror. Mm. Eh, sen i nästa led kommer ekokrav. Hela den biten. Mm. Mm. För att ja, alltså jag, ser, jag tycker det är jätteviktigt att vi lägger. Alltså att vi handlar i Sverige. Ja. Ja, och att vi odlar i Sverige. Ja. Det tycker jag är superviktigt. Mm. Eh, och då så måste man ju men alltså det man får komma ihåg är att på ett sätt att Alltså vi, har ju, vi, har ju aldrig, vi serverar aldrig färska tomater i januari eller februari. För Nej. det finns inte. Men däremot kan man ju använda frysta tomater. Mm. Ja, så att egentligen är det inte jättesvårt. Och vill man ha, jag menar, får man en pizza Bianco hos oss så kan man väl toppa det. Då. Man behöver inte toppa det med rucolasallad För det har ja. vi inte på vintern. Men man kan ju toppa det med, med ärtskott istället. Mm. Alltså mm. En, en Bianco-pizza ja. med lite skivat svenskt... Ett, ett, vad heter det? Ingrid Marie äpple på och lite ärtskott, och så ringlar man lite byarums päronsirap ovanpå. Liksom så. Det är jättegott Så jag menar, man kan få mycket fräscha smaker även vintertid. Mm. Så. Och, och, att... Vad åt det då Johanna? Ja, ni jag kommer ju inte ihåg det här. Nej. Så jävla gott Inte var det, jag då. heller. Ja. Ja. Ja. är kanske vin vi till också <skratt> ja. ja. Ja. Ja. Ja. jag vill ja. bara att alla mm. sa men gud vad gott och du berättar mm. mm. och... Ja, Nej, men alltså, jag tycker ja, men det, det ska vara mycket smaker. Ja. Och det här och du bjöd på något födring det var någon björk det var så mycket det var så här. Varför procent det? Ja, noll det är så det är mycket ja precis det kanske hade jäst i kylen, vad vet jag. Nej men du bara som det här mm. med de här jättegoda skorporna som mm. du gör på så så var det inte mandel i, utan det var Nej. pumpafrön. Fast ja. sån så här grej för mandel är ju inget klimat Nej, Nej men vi har ju valt bort det. det. Alltså mandel, avokado mm. och de här grejerna för att alltså, vi har ju en brun hos oss. Alltså vi har ju inte obegränsat med vatten och då har vi nej, bestämt inte. så att nej, men vi har inga vattentoaletter i verksamheten. Nej. Vi har eh, små varmvattenberedare så man får planera ja, okay. duschandet lite grann. Mm. Eh, och vi använder inte de här vattenkrävande grönsakerna ja. och odlingarna. Nej. Det är liksom vårat bidrag till har, en bättre värld. Stänger ni under? Mm. Nej, ni under, ni, ni nej alltså vi hade väl tänkt, från början hade vi tänkt att ha stängt på vintern. Ja. För då jobbar jag som konsult eller har jobbat som konsult ja. lite olika inom HR-frågor. Men eh, sen fick vi ganska mycket förfrågningar. För det är många verksamheter som stänger på vintern. Så helt plötsligt så fick vi mycket ja, precis, middagsförfrågningar. Det, allra, ja. Alltså, ja. Eh, så att då öppnade vi upp juvriet som vi kör på vintern. Ja, just mm, men bara för bokade sällskap. Kan man, mm. Konferenser och sånt är aktuellt också. Ja. Mm. Se? Ja. Mm. Vi har faktiskt nu eh, i oktober ja. har vi tre konferenserbokar. Ja, okay. För det, det är en branschmart sten. Ja, Verkligen. men det är också så. Alltså, vi har ju då vårt loft. Det är, liksom, det är åtta bäddar och det är luftigt. Och det är liksom, man är mycket ute. Mm. Så, så att det, det funkar bra. Och sen det här att vi ligger mitt i Sverige har ja. vi fått höra, mitt ja. mellan Stockholm och Göteborg ja, det, räknar det, det är de ju så. då ja. <laughs> ja det är bra mm. Hur lyckas det in framtiden då? Hur vill ni, alltså, det känns som att ni utvecklas hela, hela tiden det är mm. lite av din, din grej, du ja, går framåt ja. och framåt Johan ja, ja. hänger på såklart Men vad, ja. vad, vad vill ni göra mer? Mm. Vad ska ni göra nu? Uh -huh. eh, alltså nu ska vi ta faktiskt en, en månad semester. Åh oh, wow. Ja. Härligt. Eh, det innebär att vi egentligen bara förflyttar oss hemifrån och sen så jobbar vi med företagsutveckling ja, och van, ja, vandrar ja. i Frankrike det då, för jag vet att ni älskar Frankrike. Ja, ja. vi mm. åker upp på någon liten bergstopp någonstans och, och sen vandrar vi där. Eh, Många mil, ja. det ser vi fram emot. Spännande. Mm. Nej, men sen ska vi ju titta på det här. Vad tycker vi har varit roligt i sommar? Ja. Eh, 18 timmars arbetsdag, vill vi ha det nästa mm. år också? Ja. Mm. Det kan vi tänka oss att ha, men vill vi ha det sju dagar i veckan? Nja. Ja. Så. Nej. Eh, så. att vi ska ju bygga lite mer. vi ska utveckla lite mer och så. Men det är glädjen som ändå styr er. Ni mm. det Alltid glädje, roligast. ja, ja glädje. ska vara roligt. Ja, men Det är, är vi en lärdom, gifta. det ska jag ta ja. med mig idag. Mm. Ja, men det är Men du, Katrin Schönder mm. Ljungqvist- mm. Tack snälla för att du besökte oss i fredagsfrannan. Superhålligt. Tack för att jag fick komma. Ja, och, och lycka till och, och se till att du har bra skor när du vandrar. Ja, men det har jag. Jag har jättebra skor. Jag köpte köpt de här i Tranås på Intersport. Ja. ja, du ser det. Är jättebra. Ja. Hörri, äh, vä väter, vad, vad händer i helgen? I äh, helgen ska vi fira eh, en kompis som fyller 40. Vi är, är barndomsgängstjejer, vi fyller 40 i år hela högen. Så ah, nu är det Malin och, som står på tur. Kul, då blir det sådana här björksav. Det blir er. björksav. <laughs> ja, det låter jättegott. Vad ska du göra helgen? Jo, alltså, jag, jag, jag har faktiskt, ska faktiskt sätta mig med en uh, Tranos tecknare och illustratör som har skrivit en sagobok som vi ska sätta oss och börja bildbehandla. Och oh, gå igen. Ja, jä det är jättekul att ge ut henne. Det ska bli jättekul. Äh, jag jag äh, vi återkommer nej. lite till det. Ah, okay. ja, det oh, Fantastiskt, jätteduktig tecknare. Så jag blir... Mm. Eller målare eller vad man säger. Så, så, det, så det är det. Oh, vad roligt. Och sen tänkte jag så här. Vi, om vi tittar och pratar framåt här nu. Mm. Så, så måste vi skicka en vi måste skicka en, en styrkekram till alla på Strömsholmen. Mm. Som mm. har blivit varslade. Hå? Man kan säga att det är ju ett fantastiskt företag. Och man förstår att när, när Runeson varslar så... så så är det verkligen liksom, om nöden tvunget ja. Så vi, vi håller tummarna att, att det här ska vända så fort som möjligt mm. Och jag tänker Johan vore det spännande att ha i studion Och, och prata lite om strömsången Absolut. och framtiden och Ja, det tycker jag. Ja. Och sen har vi ju en kille till Som, som, som, som äh, lägger ner nu? Efter september tror jag. jag tror du sista tänker september. på Villander? Ja, ja Anders ja, Det Den måste vi ta hit också. prata oh, lite mer. Ja, det får jag vi annars. göra. Mm. För han är, han är Vad ska en, han göra nu? Hur mycket ja. tid han kommer få. Han går oh, oh, vara chock. Ja, ja, det tror jag också. <laughs> han är ju en ganska kass golfare så det kan han inte fokusera på. Ja, han har på. lite kan träna på tycker du. Ja, det var men det är ju perfekt att få tid att träna. Ja, men eller hur. Vi önskar alla våra lyssnare en riktigt trevlig helg så hörs vi nästa fredag. Eh, nej. nej. Det gör vi inte, nej, det så för, var då, vi inte. Då, för då kan inte jag. Nej just Men det. så det får vi prata om nej, vi, någonting hörs Någonting ju. hörs nästa fredag. Ja. Så är det. Sjutton mer. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej. Fredagsgrallan med Jan Holborg. God morgon. Johanna Lind. Yes.